18. rész Július 7-e Nem értek az álmokhoz. Soha nem gondoltam arra, hogy valami jelentősége lehet egy álomnak. Hogy bármi kapcsolatban lehet a valósággal. De mikor ma délután megpillantottam a liszt, furcsa félelembe rajta rajtam erő. Már tudtam, hogy az álom és a valóság között kell lennie összefüggésnek. Hogy kerül a jófokra? A cukrázda a kertjében ült egyedül. Amikor megvártam, először arra gondoltam, hogy tévedek, ezt nem is ő. Bementem én is a kerthelyiségbe, és egy közeli asztalhoz ültem. A vonattal jöttem be siófokra, mert anyu megkért, hogy egy pár dolgot vegyek meg neki, amit szép lakon nem lehet megkapni. Valószínűleg úgy bámultam rá, hogy észrevette. Rám nézett. Ő volt az, Alice. Még nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, mit fogok mondani neki. Itt ült két lépésnyire tőlem a hűvös mosolyával, idegenül és hidegen. Ugyanaz az Aliz, akit álmomban öleltem, aki vonaglott a karjaimban, aki ebben az őrületes álmomban az enyém volt. Kezét csókolom, ugyan nem ismer meg. De tudom, hogy valahol már találkoztunk. Tétovászom mondta, látszott, hogy fogalma sincs ki lehetek. Janka néninél, Ildikú ismerőse vagyok. Ó, persze, most már emlékszem. Közelebb húztam a székemet, most már inkább az ő asztalánál ültem, mint az enyémnél. Így jó fokon érdeklődtem. Nem de hogy Holnap már megyek is vissza Pestre, csak fellépek itt ma este a divatrevőn. Sok sikert, Alíz! Hűtölök a sikerre, nagyon unom már ezt a mesterséget, nagyon. Miért? Nem élvezett azokat a pazar ruhákat bemutatni? Egyáltalán nem. El se tudja képzelni, milyen fárasztó. Felvenni, levenni, hihetetlen hazzában átöltözni, vetkőzni. Most ránéztem, mikor azt mondta vetkőzni. Ha tudná, hogy láttam vetkőzni, méghozzá teljesen mesztelenem. És nekem vetkőzött, nekem. És az enyém volt, és éreztem a testét, az ölelését, a két, ami áthullámzott rajta. És neki persze fogalma se lehet erről. Hogy pontosan tudom, milyen a magas nyakú fehér pulóver alatt, milyen volt a fekete csipkében, és milyen volt a nélkül. Miért néz így rám? Csodálkozik, hogy azt mondom, fütyülök a sikerre. Tényleg nem érdekel az egész. Már úgyis csak rövid ideig csinálom. Férjez megy? Igen, rövidesen. Mikorra tervezik az esküvőt? Ha a vőregényemtől függene, azonnalra. De még vannak bizonyos akadályok, amiket át kell hidalnunk, Persze. Ezt olyan gépjel sem mondtam, hogy nem vett észre semmit. Nem látta rajtam, hogy elsápadtam. Nem látta rajtam, hogy ebben a pillanatban döntöttem. Hogy ebben a pillanatban ítéltem halára Majd étikó lesz a Koszorúsláng, ezt már megígértem neki. Édes kis pofa, ugye? Igen, édes. Maga utvarol neki? Kísérgetem ide oda. Tudom, nincsenek még pesten ismerősei. Tényleg nincsenek, és én nem érek rá vele foglalkozni. Minden szabad percemet a bőlegényem kötileg. Most nem őt várja véletlenül? Mi alatt kérdeztem, átvillant rajtam, hogy milyen borzasztó lenne, ha Sanyi meglátna. Nem, most nincs rendezvunk, de egész délelőtt együtt voltunk, mert persze ő is leütt siófokra a kedvemért. Persze. Ismételtem monoton hangon. Pár perce éreztem, hogy a hangom egészen idegenszerű, mintha nem is én beszélnék. Ez azért van, mert annyira akarok uralkodni magamon. Annyira fontos, hogy uralkodni tudjak. Kanalazom a fajtlátot, de nem is érzem az ízét. Vanília és málna. Csak a színeket látom, a halván, sárgás vaníliát, a málnát. Semmi íz talán mert a szájam kiszáradt, a torkom is. Alice most másról kezd beszélni, hogy a divatrevükön milyen nevetséges, mikor azok a kövér öreg nők nézegetik a kreációkat, és azt hiszik, majd rajtuk is ugyanúgy áll, mint a manökeneken. Tapogatják az anyagot, hogy francia sejeme. Közben a férfi kísérőjük az minket szeretne tapogatni. Tegnap is egy vén monoklis majom kapkodott felém, de olyan lesújtó pillantást kapott tőlem, hogy elzégyelte magát. Alice arca most arrogánsá vált. A megközelíthetetlen szépség volt most, aki után hiába kapkodnak a férfiak. Hátrövetette a fejét, és megrázta a lángvörös, váligérő haját. Uri nőnek maradni minden helyzetben, ez az elvem. Nagyon helyes elv, mondta idegen hang a torkomból. Közben odajött a pincérnő, és füzettem, természetesen Aliz fagylatját is. Aris tiltakozott, hogy az övé ő fizeti. Milyen furcsa lett volna, ha azt mondom neki, hogy ez ugyanúgy az átsedén a pénzéből van, mint minden, amit a kedves vőlegényétől kap. Olyan egyáltalán van-e fogalma arról, hogy Sanyi kinek a férje? Lehet, hogy nincs. Lehet az is, hogy nincs beavatva a tervbe. Felkeltünk az asztaltól, és együtt indultunk a kiárat felé. Ő előre ment, én mögötte. Egyszerre csak megfordul, és rám néz. Maga mitől sántít így? Egy balesetem volt, méghozzá súlyos. És mikorra fog rendbe jönni? rövidesen. Nem tudom, miért hazudtam ezt. Még soha senkinek eddig eszembe se jutott ezt mondani. De nem tudtam volna elviselni, hogy ez a nő sajnáljon. Pont ez. Képzelem, hogy alig várja már. Borzalmas lehet így járni. Ezt nem kegyetlenségből mondta, egyszerűen csak tapintatlan volt. És nem tudhatta, hogy én így fogok járni egész életemben. Borzalmas lehet. Ezt még nem mondta senki. Csak biztosan gondolták. Hamar elköszöntem tőle. Ahogy utána néztem, láttam, hogy mindenki megfordul utána. Olyan magas volt, olyan feltűnő volt, és olyan az szép, hogy az emberek megbámulták. Az esti korzó már megkezdődött. Vidám füldő vendégek sétáltak, biztos, hogy senkinek nem volt olyan problémája, mint nekem. nem kellett vissza széplakra, mert rettenetesen féltettem anyu. Ha szanyi már otthon van, és esetleg elviszi vitollázni már megbántam, hogy egyáltalán bejöttem siófokra ezt a pár dolgot vásárolni. De mit mondhattam volna anyunak, mikor megkért rá, hogy nem megyek, mert féltem őt egyedül hagyni? Hamar megvettem a dolgokat, és még sikerült az utolsó percben elkapnom a 6.20-as vonatot. Mikor visszaérkeztem, megnyugodva láttam, hogy anyu a kertben ül egy nyugszékben, és valami nővel beszélget. Egyszerűbb asszony volt, fejkendős idősebb nő. Elég hamar itt vagyok, anyu. Mindent használtam, amit felírtam? Mindent. Megcsókoltam anyut, és közben kérdően néztem a fejkendős asszonyra. Ő vagyik néz, mondta anyu. Holnaptól fogva takarít és főz nálunk. Remélem nagyságán megtetszenek majd elégedve lenni velem. Több úri házhoz szoktam járni. Reggel korán jövök, majd rendezteszem a kertet, Aztán a teraszokat, mikor a felébrednek, már hazam is a reggelit. A főztem ellen nem lesz kifogás, mindig jobb úri népeknél voltam én. Miközben vagyiknél beszélt, a part felől Sanyi közeledett. Evezős lapáttal a vállán, rövid fehér úszónadrágban. Vagyikné most oda nézett. Milyen szép fiai vannak, nagyságám! Micsoda magas növésűek! Büszke lehet rájuk, nagyságám! Anyu arca megrándult. Többenten nézett az asszonyra. Aztán rámutatott és csendesen, szinte a hangsúly nélkül mondta: Csak ez a fiam. Aki ott az előzőt hozza, az a férjem. Vagyiknél zavartan bámult. Látszott rajta, hogy szeretné jóvá tenni, amit mondott. Rosszul látok messzire az a baj, innen néz, olyan fiatalnak látszik a nagyságosul. Meg aztán mi asszonyok hamarabb megtörünk, igaz? Igaz. Mikor bagyikné végre elment, anyu olyan arckifejezéssel nézett rám, hogy azt hittem, megszakad a szívem. Nehogy Sanyi előtt ezt mond, hogy azt hitték a fiam. De, anyom, olyan messziről tényleg nem láthatta ez az asszony. Anyu megnyugodott. Ez a hat év közöttünk tényleg nem számít semmit. Tudom, hogy Sanyi szemében én vagyok a legkülönböző. Ma is úgy rajong értem, mint amikor megismerkedtünk. És ez olyan boldog ez, És az a tudat, hogy úgy félt engem, úgy kényeztet. Az ő gondolata volt, hogy vegyünk fel valakit, vagy csak pihenhessek egész nyáron. Most az az ötlet, hogy menjünk el pár napra vitallázni, csak cél nélkül bajongani a vizen. Kettesben persze. De ne is akarj velünk jönni, kisfiam. Tudod, Sany olyan romantikus. Kettesben akar lenni velem. Ez a terve. Én pontosan tudtam, mi a terve. Egészen pontosan. Hogy mondta Alice? Még vannak bizonyos akadályok, amiket át kell hidalnunk. Anyum, drága édesanyum! Te a korán megőszült hajata, a kis sovány arcoddal, a kék szemed körül, a millió finom ráncoddal, te hogy tudnád felvenni a verset azzal a diadalmas, fiatal szépséggel? Útban vagy nekik. De itt vagyok én, és megvételek. Már döntöttem, már tudom, hogy mit kell tennem. Mint gondolkod vagy kisfiam, mint töröd a fejed. Semmi, anyu, kicsit szórakozott vagyok mostanában. Túl sokat tanultál az életségére, neked is pihenned kell. Sanyi most odajött, már nem volt nála az evező, és fel is öltözött közben. Na mi van, felvetted a vénklampuszt? Igen, elég rendes hasznannak látszik. Holnap reggel már jön is. Nagyszerű. Akkor holnap már elismertünk a nagy kirándulásra. A hajó tip állapotban van, teljesen átvizsgáltam. Napokig nem kell kikötnünk sehol. Viszünk bőven konzerveket, ihóvizet. Eddig kém kell neked, teljesen kikapcsolódni. Anyu arccal felragyogott, Sanyikám, már alig várom, hogy menjünk, de holnap nem lehet, holnap jön ez az új nő, meg kell neki mindent magyaráznom. Figyeltem Sanyi arcát, elkedvetlenedett. Szerettem volna már holnap indulni, jó időt jósolt a rádió. Most közbeszóltam én is, mintha csak hétre jutna eszembe, mintha egyáltalán nem lenne nekem fontos, csak úgy mellékesen jegyeztem meg. Ha holnap olyan jó idő lesz, kimennék vele a vízre, csak hogy jól lesüljek. Dél előtt gondolod egon. Persze, mikor erős a nap. Csak menj-e gondkám, menj kis fiam, az nagyon jó lesz neked. Semmi színet nincs, és látod, Sanyi milyen szívesen visz magával. Anyu mindig örül, ha Sanyi valami kilom vagy segítséget nyújtott nekem, ezt mindig kihangsúlyozta. Mások előtt is mindig leszökezte, hogy Sanyi úgy szeret engem, mint a saját gyereke lennék. Én persze tudtam, hogy utáll, ezt már kis kisfiúkoromban észrevettem. De volt neki annyi esz, hogy nem utassa. Én viszont gyakran megengedtem magamnak gónyos pártól megjegyzéseket, de ő úgy tett, mintha nem venné észre. Rögtön vacsorázunk, mondta anyu. Rága is anka lesz, amit veled hozadta megon. Én nem vacsorázom itthon, jelentette ki Sajnos be kell mennem siófokra. Fontos megbeszélésem van. Anyu csodálkozott. Ezt nem értem. Egész délelőtt bent voltál jófokon, Akkor nem tudtad elintézni, amit akartál. Sajnos nem. Föld apafa, a pofa, aki a jakklubban az atyaisten csak maesteres jófokon. Tudod mit? Én is bemegyek veled. Percek alatt felöltözöm. Ajánlotta anyu. Érdemes volt megfigyelni a arcát. Jobb volt, mint egy színész. Először úgy tett, mint a örülne. Megcsókolta anyu kezét. Nagyszerűedik én. Nékküled nem is érezném jól magam se hal. Aztán elkomorult az arca, mintha valami hirtelen eszébe jutna. se gyere, életem! Le kell mennünk a kikötőbe is, a javítószembe is, ez nem neked való. Én legfeljebb a megnézem a divatrevűt. Ma este nyolckor van a kaszinóban. A divatrevű. Ez volt a bűvös szó. Sanyi arcán most átsohant valami. Persze anyu nem vette észre, csak én. Én, aki tudtam, hogy a divatrevőre siet, a siet, minden más, amit mond, hazugság, gyalázatos hazugság. A mennyasszonyához siet, mert nem volt elég neki egész délelőtt, este is vele akar lenni, vele vacsorázni. Ez lesz az utolsó vacsorája.